Wat weet jy van Wellington? Luister geris meer a bieke na my story wat ek uitgevind het oor Wellington. Die ervaring om ’n onderhoud met die inwoner van Wellington te voer was vir my baie vrykend. Ek het die voordag gehad om met Maria Jacobs te gesels, a vrou wat al meer as 60 jaar in Wellington woon. Al stories het my diep waardering gegee vir die dorpse geschiedenis en sterk gemeenskapsgees. Maria het vertel hoe Wellington oor die jare verander het maar steeds sy echte atmosfeer behou. Sy het haar kinderdaal beschryf, waar sy en haar vriende in die stofbou gespeel het en in die wingerde gehelp het. Haar herinneringe het die print geskets van die eenvoudige, maar gelukkige lewe waar mens mekaar ondersteun het. Een van die meest ongreipende stories wat sy gedeel het, was oor die groot veldbrande van 2005. Dit was die tyd van groot verlies en vrees, maar ook van gemeenskaps eenheid. Mense het saamgestaan om vir mekaar te sorg, iets wat my diep geraak het. Dit het my laat besef hoe belangrijk dit is om ‘n sterk gemeenskap te hee, wat in tye van noot mekaar kan ondersteun. Daar was ook ‘n belangrike oomlik waar elektriciteit vir die eerste keer na sommige plase buiten die dorp gebring was. Ek kan myself dan nie eers indink hoe dit moet wees om sonder so elektriciteit te woon hee. Door hierdie onderhoud het ek ook besef hoe belangrijk dit is om ons geskiedenis te bewaar. Maria het die rol van die Wellington Museum en andere historische plekke beklem doen en dit het my oortuig hoe waardevol dit is om ons erfenis aan toekomstige generaties oortedruk. Maria is bly dat Wellington bezig is om te groei en nieuwe geleendhede scheep vir mense. Hierdie gesprek het my perspektief oor gemeenskappe en hulle verbondheid verdiep. Dit het my laat nou besef dat die siel van het dorp nie in sy gebouwe of bezighede leen nie, maar in die mense wat het huis noem.